אור הגנוז והנעלם, מוהרן מברסלב, זכר צדיק וקדוש לברכה. כי הוא ציווה עלי לחבר זה הכרך, ביות כל עיקר כוונתו הקדושה בכל המאמרים ובכל הדרושים הנפלאים והנוראים אשר גילה עליהם סגולה, לא הייתה כי אם בשביל המעשה, כי לא המדרש הוא העיקר וכו'. וכאשר נראה בעליל לכל אשר זכו לחסות בצילו הקדוש,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 אולם לב כל אפין שווין, ולב כל אדם יכול לעסוק בזה. על כן נסדר פה רוב הדברים היוצאים מדברי הבנו זכר צדיק לברכה, למעשה, לפי פשוטן של דברים. ועל כן נרשם בתחילת כל מאמר נושא הדרוש, אשר המחבר זכר צדיק וקדוש לברכה בנה עליו יסוד דרושו בספר ליקוטי מורן הגדול. הן ממקראי קודש וממאמרי חז"ל.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 עד יערה רוח ממרום עלינו לחדש כנשר ימינו, ונדעה ונרדפה על הדעת את השם באמת ובתמים כאשר עם לבבינו. עד כי יבוא שילה לקבץ נפוצותינו במהרה בימינו אמן. על אוכל צפה לישועה הקטן נתן בן אדוני אבי מורנו הרב נפתלי הירץ, הצילהו וישמרהו, מנמרו ובבתי. חתן האב הגאון המפורסם מורנו העבדה ועצבי זכר צדיק לברכה לחיי העולם הבא. הקדמה לקיצור ליקוטי מוהרן השלם מהדורת תרע"ג אמר המעתיק כבר מבואר בהקדמת ספר קיצור ליקוטי מוהרן הישן כשחיבר אותו מורנו הרב הצדיק והקדוש רבי נתן זכר צדיק וקדוש לברכה מה רע על כך לחבר את הספר קיצור ליקוטי מוהרן? כפקודת אדוננו מורנו ורבינו הקדוש אור הגנוז והצפון מורנו הרב רבי נחמת, זכר צדיק וקדוש לברכה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 ותכף, בשנה הראשונה אחר פטירת אדוננו מורנו ורבינו הקדוש זכר צדיק לברכה, השתדל בהגיעות עצומות להדפיסו כמבואה בספר ימי מוהרנת. והשם עזרו להוציא לפועל הדפסת הקיצור בשנה הראשונה אחרי הסתלקותו. גם כתב בספר ימי מוהרנת, שרוב דברי הספר, קיצור ליקוטי מוהרן, היו למראה עיני אדוננו מורנו ורבינו הקדוש זכר צדיק וקדוש לברכה, וכשקרא בו נענע בראשו ואמר בזה הלשון, דף יפה. והוטבו בעיניו מאות הדברים הנאמרים שם, והיה כוסף מאוד שנזכה לקיימם, העיין שם. והנה מורנו הרב הצדיק, מורנו הרב רבי זכר צדיק לברכה, כתב בעצמו בהקדמת הספר קיצור לקוטי מוהר"ן, שלא סידר שם רק רוב הדברים העוצים מדברי אדוננו מורנו ורבינו הקדוש, מורנו הרב רבי נחמן, זכר צדיק וקדוש לברכה. ונותן רשות בהקדמת הספר לכל הרוצה להוסיף, שיבוא ויוסיף.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 כמו התורה הראשונה אשרית מימי דרך, בתורה השלישית על מאמר רבא בר בר מסיפור הקרוקטה, וכן עוד כמה תורות. וגם אפילו בתורות שנתפסו מהם בהקיצור ליקוטי מוהרן, הוסיף ללקט מהם עוד עצות נפלאות בהליקוטי עצות הנ"ל, שלא נזכרו כלל בהקיצור ליקוטי מוהרן. ושם בהליקוטי עצות כלולים כמעט כל העצות הקדושות היצים עצים מתוך תורותיו של אדוננו מורנו ורבינו זכר צדיק לברכה. והספר הזה היה יקר מאוד בעיני מורנו הרב הצדיק רבי נתן זכר צדיק לברכה. הוא פקד וציווה לכל אנשיו לעסוק וללמוד בו בכל יום. אבל כבר אמרו חכמינו זכרונם לברכה, מה שדיים הללו? כל זמן שהתינוק ממשמש בהם, מוצא בהם טעם חלב, אף דברי תורה כן. ועל כן התעורר הרב הצדיק לבן נחמן זכר צדיק לברכה מתשירין, ותומכו על יסוד דברי מורנו הרב רבי נתן צדיק לברכה.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 והנה אנחנו בדורותינו אלו בעקביתא דמשיחא, בהתפשטות החושך העצום והנורא מאוד, כפול ומכופל, ונתקיים בנו בעוונותינו הרבים, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. ואף שכבר זכו העולם שהודפסו והתפשטו כל השלושה קיצורים הנ"ל, היינו הקיצור ליקוטי מוהרן הישן, והספר ליקוטי עצות ממורנו הרב הצדיקה בנתן, זכר צדיק לברכה, והליקוטי עצות מהדורא בתרא, מהרב הקדוש מצ'רין, זכר צדיק לברכה,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 והקדמת הקיצור לקוטי מוהרן הישן. לך נא ראה שמה. ויהי רצון שנזכה ללך בכל הברכים הקדושים והעצות הקדושות המבוארים פה, והשם ינחנו במעגלי צדק למען שמו. ויהי טע בלבנו אהבתו ואירתו לעשות רצונו ולעובדו בלבב שלם, אמן, המביא לבית הצפוס. הקדמת לקוטי עצות הראשון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 בכל אשר תשאלך נפשך, לא יאצל ממך הכרך הקטן הזה. האט אוזניך ושמע פקח עיניך וראה, ואבין ואבע את האמת לאמיתו. אסר ממך עקשות לב ודרכי ליצנות ושקרים וחוכמות של אבל הרחק ממך. חוס על נפשך ועטה דעתך ומחשבתך אל האמת לאמיתו. כי אם חס ושלום תטעה מן האמת, את מי תטעה? הלא לא תטעה כי אם את עצמך, היית ספר הזה וכזה בו, היש בלשונו אב לחס ושלום, אם היא תא אשורו מיני דרך הישר והאמת, אשר דרכו באבותינו מעולם. בהשם פתחתי אל לבוש בדברים האלה, לה בעלמא עדן ולה בעלמא דעתן. עודה השם מאוד בפי ובתוך רבים מעללנו, אשר עמד לימין אביון כמוני, וחזקני ואמצני ללקט סושנים נוראים כאלה. סגולות יקרות, רופאות נצחיות כאלה. חיי נפשות כאלה מבארות מים חיים ממעייני הישועה. אשר כל הנובע מהם, כולם מיוסדים על דברי אדוננו, אבותינו ורבותינו, זיכרונם לברכה, בתורה שבכתב ובעל פה. בתנ״ך, בתלמוד בבלי, בירושלמי, במדרשים, ספרי הזוהר הקדוש, ספרי הארי, זיכרונו לברכה. עליהם בנויים ומיוסדים כל הדברים האלה המובאים בכרך הנורא הזה.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 כי סופי תיבות של זה הפסוק, כי לא תשכח מפי זרעו, או, הם אותיות יוחאי. וזה שמרמז ומגלה הפסוק, כי לא תשכח מפי זרעו, מפי זרעו די כא. מפי זרעו של זה בעצמו שהוא מרומז ונסתר בזה פסוק, שהוא התנא יוחאי. כי על ידי זרעו של יוחאי שמרומז בזה הפסוק, וסופי תיבות כנ"ל, שהוא רבי שמעון בן יוחאי, על ידו לא תשתכח התורה. כי בזוהר דא איפקון מן גלותא כנל. ודא שסוד רבי שמעון בעצמו מרומז בפסוק אחר. כי דא כי אתן הקדוש רבי שמעון ובחינת העיר וקדיש מנשמה אנכית, ראשי תיבות שמעון וכולי.